27. fejezet Hajnali fél ötre Watzőrmester megírta a jelentését néten elfogásáról, majd becsúsztatta azt abba a barítékba, amelyen Melfi Serif neve állt, aki egyébként politikai kapcsolatai felhasználásával kibeszért magának egy helyes kis skandalós sarokirodát fenn a megyei adminisztrációs épületben. Minél többet tűnődött Vac az ő furcsa szerencséjén, annál rossz kedvűbben gondolt az előtt álló napra. Neki és kollégáinak sikerült az, ami a nagyvárosi fiúknak nem, de mire a sajtó megérkezik, hogy elismerésüket fejezhessék ki neki, már nem lesz szolgálatban, és a serif aratja majd le a papírokat. A műszakváltás már csak 90 percnyire volt. Azon töprengett, vajon van-e arra mód, hogy dupla műszakat vállaljon, és így megadja magának a lehetőséget, hogy tanulja legyen az őrsön hamarosan eluralkodó tébajtának. Ebben a pillanatban nyílt az előtér ajtaja. Watts meglepődött, hiszen ilyen tájt nemigen akadnak látogatók. Egy rendőr lépett be olyan egyenruhában, amelyet Watts nem ismert fel. Jó reggelt, köszöntötte a vidáman. Hallom, volt egy kis izgalanútt az éjjel maguknál. Watts büszkén elmosolyodott, noha valami megmagyarázhatatlan rossz érzése támadt a fickóval kapcsolatban. Igen, uram, elkaptuk azt a kölyköt, miben segíthetek? A nevem Robertson, a pointer. A braddock rendősségtől vagyok. A béli gyerek az én körzetemből való. Csak azért jöttem, hogy felajánljam a segítségemet, és esetleg a kiadatás után visszavigyem Virginia-ba. Körülnézett az előtérben. Milyen csendesít minden? Volt valami abban, ahogy Robertson ezt az utolsó megjegyzést tette, ami miatt Watts elég furán kezdte érezni magát. Hát is tudom, mondta. Mindig izgalmas rendbe hozni egy dolgot, amit valaki más elbarmolt. Mi az öltökért volt kesztyűt valaki, ilyen meleg éjszakán? Gondolta amikor észrevette a látogató bőrbe bújtatott kezét. Pointer elnevette magát. Hátpajtás most megfogtál. Senkit nem akartam egyébként megbántani, csak olyan üres ez a hely. Watts megmondta a vállát, majd újra a papírjaival kezdett foglalkozni. Ha engem meg a kölyköt nem számítjuk, üres, felelte, de rögtön rá is döbbent, hogy nagy bal követett el. A baj az volt, hogy Vatsz túl hosszú ideje ült az íróasztal mögött, így aztán a reflexei eltampultak. Mire meglátta, hogy az idegen karja lendül, már a golyó is úton volt. Mi a fene volt? Nétent fél álomból riasztotta fel egy különös hang. Puff. Olyan volt, mint egy távoli légeska dörrenése, melyet bútorok zuhanása követett, aztán csönd lett. Senki nem vette fel a lehullott tárgyakat, hát nem furcsa. Nem értette a dolgot, de azt tapasztalatból tudta, hogy ha a börtönben bármi rendkívüli történik, az jót nem jelenthet. A takarót ledobva magáról odament az ajtó tetején lévő benéző nyíláshoz, hogy kikukkuskáljon. Még lábújhegyen állva is csak a szemközti üresztel látta. Valami folyik odakint, az biztos. Az előtérből furcsa maszkolódás és nyöszörgés hallatszott. Puff! Megint ugyanaz a hang. Csak most nem légbuskájéhoz volt hasonló, mert annál sokkal jobban visszhangzott. Miért nem megesküdött volna, hogy már hallott ezt a hangot, vagy valami hasonlód a tévében, vagy a maziban? Amikor rájött, mit hall, erejében megfagyott a vér. Mélyen és gyorsan lélegzett, hogy el ne Nem, ez nem történhet meg vele. A porszalmak nem akarnak véget érni. Pointer egy kicsit túl gyorsan lőtte ki az első golyót, így a golyó pár centivel följebb és odébb hatalt be, mint szerette volna, egyenesen a zsarom elcsontjába. Ez is halálos lövés volt persze, de elég mocskos. Ha csak egy pillanattal tovább vár a leadott gyorsorozat, száz kis darabra robbantja szét a fickó szívét, ami azonnali halállal, és jóval kevesebb vérrel járt volna. Ez esetben a golyó a becsapódás hatására összelapult, majd össze-vissza kószált a rendőr mellőregében, miáltal a melkasi szerveket szabályosan tönkre zúzta. Ahogy a zsarú a földön hevelt, lábai összefonodtak a forgószék lábaival, és a sebből sugárból tört elő a vér, a szájából és a füléből pedig rózsaszínű hab folydagált. Mivel szakmája mesterének tekintette magát, Pointer megvetette a piszkos munkát. Csendesen átkozta magát, ahogy a hörű ember oldalához sétált. Amíg ver hív a, a vér tovább fröcsköl. Pointer feladata volt kihúzni a dukót. Pointer második lövésekor a haldokló tekintet inkább lemondást, mint félelmet tükrözött. Pointer ezt a lövést már gondosan közvetlen közelről adta le. A golyó vac első fogait porrázúzta, majd behatolt egészen az agyalapig, ahol a testnek küldött összes idegi parancs útját elvágta. A cellák hatalmas kulcsai egyrakáson heveltek az asztalon a három biztonsági kamera képét kivetítő monitor előtt. Painter elmosolyodott és meglázta a fejét. Ezeknek a vidéki tuskóknak fogalmuk sincs, mi is a biztonság, gondolta. Körbepillantott, hogy megbizonyosodjon róla, senki nincs a közelben, majd nézte saját magát a TV képernyőjén, ahogy vaszteste fölé hajol, és egy felemeli a kulcsokat, ügyelve arra, hogy ne hagyjon új lenyomatokat a vérben. Még két perc, és készen is van. A közelgő léptek nyíltan legrosszabb barsejtermeit igazolták. Zihálva szedte a levegőt, mint egy lihegő kutya. szédült is. Miért csinálják ezt velem? Agya, eszeveszetten zakatol, de nem jöttek válaszok. Ez most nem Diki volt, és nem is Markbácsi. Bárki is az, nem részeg. Egy hangtompítós vegyverrel felszerelkezett gyilkos, akinek egyetlen célja, hogy megölje őt, és ehhez kész volt egy rendőre is végezni. Mit követtem el? Gondolkodása nem volt idő csak cselekvésre. Készen kell állnia a harcra, bármennyire reménytelen is, hogy nyer. Szüksége van fegyverre, bár csak az egyik tégla piazulnak. Néthem! puhakta egy hang a folyosóról. Ez volt a legrémesebb hang, amit a fiú valaha is hallott. Fegyvert, fegyvert kell szereznie. Néhem, béli! Jövök már kicsikém, ha-ha-ha! Kacagott Painter. Akkorva életbe az ágyat talán fel tudom emelni, gondolta néten Pritch. Az a remek több Pritch. Két órással az ágynál termett, s megszabadította a letölt láptól. Nem volt valami nagy, de annál nehezebb. Lehet, hogy pont kulcs a zárka ajtajában. Jaj, ne! Néten neztelenül az ajtó mögésúran, s annak nagy fapetétjét használta pasként. Először a fegyvert pillantotta meg, amely már is benyomult, s úgy fordult feléje, mintha a gyilkos pontosan tudná, hol rejtőzik. Néten a prics lábát mindkét kezével a feje fölé emelte, s hatalmas a vele a fegyverre. Ilyen nagyot még életében nem ütött semmire, és teljesen olyan érzés volt, mintha betonra csapott volna. A lökés hullám visszaverődött a karjain át a vállába. A pisztoly nagy zajjal a betonpadlóra zuhant, de nem sült el. Jután első csapása tökéletes volt, a fiú hátrahúzódott, hogy újabb ütés mérjen ellenfelére, ám amikor meglátta, hogy egy rendőrrel áll szembe, keze félúton megállt és lélegzetéssel akadt. Mi? Painter megérezte a habozást és iszrelt a lehetőségét. A fiú felé lendült. Néten másodszor is lesújtott, de ezúttal csak mozgott a karja, erő nélkül. Épp annyira találta el a férfi vállát, hogy kibillentse kicsit az egyensúlyából. Minden esetre néten kihasználta a lendületét, és ezúttal támódott érdére csapott rá. Painter felhorkant és elesett, de egy pillanatra se vette le a szemét néterről. Ki maga? – jártott a néten. Painter nem válaszolt, csak utána nyúlt a földön heverő pisztolynak. Néten elortította magát. Ne! Pointer egy pillanatig se havozott. Támadót, kívjót, meghazudtó gyorsasággal kapta fel a fegyvert, és már fordította is áldozata felé, hogy hónajpólt üzeljem. Néten egy pillanat alatt felmérte mi következik, s azonnal cselekedett. Bizból játékosból pavágóvá alakult át, és a két kezében tartott, rögtönzött furkósbottal jókorát sújtott Pointer tarkójára. A zsaró a földre zuhant, de olyan gyorsan, hogy néten biztos volt benne, megölte. Nétem pánikba esett. Jaj, nem akartam, kiabálta. Miért tetted ezt, Istenem? Te kényszerítettél, tényleg nem akartam. Pontosan ugyanaz történt itt is, mint a javítóban. A pokolba veled, ortította, s éles hangja visszhangzott az üres folyosón. Miért tetted ezt? Amikor Painter megmoczant, néten majdnem elsírta a magát örömében. Hát, még szölte meg a zarút. Egy nagyobb és sokkal fontosabb kérdés azonban megválaszlatlan maradt. Miért akarja őt minden zarú kinyírni? És miért tölik egymást? Ki kell jutnia innen? Már megint. És futnia kell. Már megint. Mi a fene folyik itt? A folyosó üres volt, minden ajtót tárva nyitva. Számításba vette, hogy ez esetleg csapta, de ebben a helyzetben ezt lényegtelennek találta. Nem maradhatott, tehát el kellett tűnnie. Ha csapta, hát elkapják. Akkor pedig itt a vége huss és ennyi volt. Futás közben rébak nagyokat nyekkent a padró leumán. Jobbra pillantott a patonheverő heverő véres halomra, és nagyon remélte, hogy ez a szemét láda ott kiterítve, aki a herét kis hiány szétroncsolta. Neki rohant a védőkollátnak, de utána lendületéből mit sem veszítve kivágta a bejárati ajtót, és kiszágódott a sötét éjszakába. Amikor a javítóintézetből menekült, félelem és bizonytalanság töltött el. Ezen az éjjel azonban csak azt érezte, hogy futnia kell nagyon gyorsan és nagyon kitartóan. Valahol a sötétségben már várta a jövőt.